اوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار ألم أن لن تحسوه فتاب عليكم فاقرووا ما تيسر من القرآن ألم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ نُسَائِلُكُمْ مِنْ خَيْرٍ يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِهِ فَقَرُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْفِ فَقَرُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تَيَسَّرَ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ آخری آيات دسورة موزمّل نو دا آیات مفسرین وې دمدنې یان د هجرت نن نا وروسته نازل شوی دي او دا غلون باندې آیتونه چې هغه کې د تهجد د فرضیت ذکر او تهجد فرض افاږي کې وګټوالې تولې کې هم هغه هم فرض او وګت تلاوت هغه کې عبادت ولاړه چې نیم شپه یا دوی سید شپه یا دنیوی سینا لغنتی سیوا مخی تبصیل تیر شو درمیسا دویسی آو نیمیسا نو دا ایاد مفسرین وی یو خدا دا جدا مدنی دا غمکی دی م ما خبر ادا که جدا دا اغین یو کال و رست و نازد شوی خبره خبر د دا اعتبار سره یو کال رستو څنګه شو هغه بالکل د نبی اسلام د بيثت د پیغمبره اول ولګی نازل شوه او مدینه کې نبی اسلام تیار کال دي نو دا یو کال بات څنګه نو دا خبر ازرا کمزوري ده اودا خبره د مدینه دی هغه مکینی نو اټراکه تهجدو قیام الليل مو د شپې او لاړم وا اغه غدواله د فرض او تلاوت تجوید فرز نو دیده پارا چې مسلمانان آغا دی سرا یعنی تلاوت که یو دی سرا جایبازت سرا تبییت اولگی بیا روستو دا آیات رابی نو دا غا ختم شد دا غا د دا تحجد و ختم شد اللہ اختیار وردو فکر ما تیسر من القرآن و تابع علیکم فکر و ما تیسر من القرآن سرا آغا منسوخ شد او پینځه منځن زراله تہجد او پذر مخک سر تہجد او بیا پینځه منځن زراله شب معراج کی پینځه منځن والسلام ب بیا مولاڑا کولا بعض مفسرین مفسرین وای د السلام نن د امت د ډول منسوخ او باجی وای نبي اسلام عليه والسلام د امت نه منسوخ شو سيد علي جي د دوړو نه منسوخ نبي نه او د صحابه و نه امت نه هم ځکه نبي الله به جې بیا اوګد قیام کو او نبي الله عليه السلام خپي به او تر بوه شو چیرته څاغ الله مخکره ستګونه دورو به قیام نبي الله السلام پر مل عفرا كون عبد شفو عزت الله شکر گزار بندې جوړو چې نه پر زیات خدمت کړی د بیا اوګدولاله زړه دا د الله دا به دوري شکر کوم ته شپې ماشې فرز مزنالاواتا جدو توفیق ملاو نشه تا نو نبي علی السلام صحیح کو اللہ نبي علی السلام نم منسوخ البتا عبداللائب اباسر نحو برمائی جی اللہ دلتا غم مقدار منسوخ اگدوالے دی آیات سرا تولی کیام اگدوالے فقرهو ما تیسر من القرآن بس نو اللہ سمرا چه آسانوی دو قرآن نو الله جل جلاله منسوخ تهجد او تهجد نسخ او بیا راغله د پنځو منځونو څخه پنځو منځونو رااله تهجد اغه منسوخ شو نو د ربرکه الله پرمحي ووږي ذکر کوي اغه زې پر تشریح و وضاحت کړ نو الله پرمحي رب ان ربک یقینا رفس تاجره ای پیغمبره یعلم معلومه او ته نه تقوم ادنا من الليل چې ته وځې کې ادنا ان يلا صلی صحیح لږه دو ایسو د شپه دا مثلا نه غټیش پد نه پته نزدې شپه غټو ته نزدې نه نزدې ودرې ونيسبه وو نیو شپه ودرېږي وصول زه و درې مې سره شپه ودرېږي نیم شپه مثلا سلور نیو غټیش نه هشي مثلا نه شي نو درې مې درې غټیش و دا ته ودرېږي الله کله دغه کله دا قلدغا قلدغا قلدغا و قلدغا او کله دا وقایفه من اللذین مع او درې یو دا که نه ماکا چې کم تاسو رس استاب مجلس کې است قام الله جل جلاله تو لاکئی تہجد کی مسکی وعلم ان تحسوه الله جل جلاله ته معلوم او د مخ کنا الله جده حکم پر سکو نو الله ته د مخ کنا معلومه چې تا صبح طاقت اون لره دا اندازې د شپې زګه وخت کی ګړای نه وي خبر زنده لګن ستور مور رو معلومات کیدلو او گڑھنوی اندازہ باؤنے لگوی نفتہ با علیکم اللہ سپکوال راوستہ پتا سبانے وافسی اکلا حکم دا فرضیتنا ختم کو مستحب او سنت او گرزو نفتہ با علیکم رجود رحمت اکلا اللہ جللہ جل جلالہو پتا سبانے واللہو یقدر اللہل والنہار او الله جلله جلان ہو حقیقی اندازه کولی شي د شپ در الله د علم نبار نه الله ته حقیقی اندازه معلومی د انسان چې ګړی مړی ننی اندازه کې خ کې الو نو... دا چې اندازه بهونه ل حقیقی اندازه عملی اندازه مراد ده عملی اندازه در می نی مده به برابر نه په تا به علیکم اللہ و فسیو قلتا سبانی حکم اگرانینا سانے دبوتو فقرہو تا سلو لے ما تیسرا آغا چی آسان وی سولت وی پاغی کی پلستو کی من القرآن دا قرآن فقرہو ما تیسر اے ما تیسر فسلو مسکو ہے پشپاکی آدم را قرآن بکیلو لے آسان یا فقرہو تا سلو لے سکی مسکی ما تیسرا دوم راکدري شي اسان من مين القران د قران وي ولي الله جل جلاله داгран حكم الله اسان ولي کو وجه ذکر دي علم ان سيكون منكم مرض الله تعالی علم زرد جي بي بتازو کي بازي کسان هغه بناجوړي مريزان بي مؤمنانو کي بازي کسان بي مريض بي پراني مشهور درته يا د شپې دويسه شپږ غنټه تاجهد كل دا بہت گراني څلور غنټه درې غنټه تاجهد بودا گراني تا نو الله ته معلومه و د مرزانو دا مریضانو دا وجه اللہ خکم آسان کو پرزیت ختم سو مره انسان کو لیشی و او سنور کسان ستاو سنا اے مسلمانانو یضربون فی الارض اغیب سفر کئی فی الارض پز مکا کی صد پارا حال کې کئی یبتغون من فضل الله چې اغیب تالا شکی دا رزق دا اللہ جل جلال ہون رزق پسی بکر جگورا علال <سؤال> رزق تعالج د سواب لوی ثواب دی الله جل جلاله پرزيت د تهجد ختم کی جو سړی برزق لمن دی وای نو چې شپږ غنتی ولاړه کړی الله ما ته معلوم و چې د بګرد د بګراني د مخ کی ما ته معلوم و دا حکم چې ما ته کې خوده داغې نه مخ کی نما ته معلومه و دا صرف د پاره چې لا فرض مزنو د مسلمانانو د مشکک د اوجتولو د مهنت کولو داغې طاقت پیدا شي ندب فرض د رزق د تلاش ته پر ابازی ګرځي نو چې دمر لوې ولاله د شپیو کې نوสาร غ بیا چې ته رزق بسې ګرځي د دې وجه علامه بهکری روایت ده حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې ما ته پتا سیمر کې داسې حالت کې مرګ راشي چې د jihad نرستو ما ته خوه حالت ده یعنی یو مرګ د jihad ده هغه ما ته خوخت ده او د دی نهروستو چې ما ته مرگ راشينو ماغ حالت خوښ دی چې زه د ګونو په مکې ګرز او رزق تالاش ش او په دی کې ما له مرگ را شنو د تم پر مایل داسې ش د ما ته زیاتو او بیا دا ایاتو لستو و لستهخرونه سنور کسان غوی به تعاننش د ریزک کوي حال ریزک پسې به ګرزی دا الله جلله جلال هو په تاجو کې اسانی د دې وجرا اوسه د حلال رزق د تلاش ته بار او نبی صلی و سلام نم وایي د عبد الله بن مسعود څخه په حوالہ نه کړل مجمع البحوث یو تفسیر د غيلي کلي دي چې نشته دو انسان چې هغه تجارت کوي دی یو وطن نه بل وطن ته خوراکونه وړي راړي او په خپل رید باندې خرسي چی کمریٹی اللہ كانت منزلتہو عند اللہ تاغا اللہ جللہ جلالہو پنیز بیا مرتبی او بیدا آیات الستو وآخرون یذریبون فی الارض یبتغون من فضل اللہ سنور کسان نیچی اغی رزق تالا شکی نو وآخرون یذریبون یبتغون او سنور کسان نی مسلمانانو پتاسو کی چی غریب سفر کې زمکه کې تلاش کوي به رزق د الله واخرونه او من منکم دستا سونه یو قاتلون په سبيل الله چی به جهاد کې پلار دا الله کې یو وجدام چې د شپې شپږ غنټه تاجود کې ناګیاسر تچت پک وو د جهاد لذي خبر ده اندل سربو مرچه کې دشمن سره جنگ انځره شپه د تاجود کو انسر به جنگ ته څنګه د جهاد د وجه نه الله ماکس بقواله او دا ا دا ا دا ټوکړه دلیل د دې خبرې د ہدایات مدري نه ځکه مکه کې جهاد نه وخه دا خبره بیا ذاته مکه کې ډېر احکامات نو وسل ته توحید دعوت او د شرک نفي او صداقت د قران د قیامت مسلې و دعوت صرف ا زيات رحکامات کې تل و غیره چې حج ندا مدینه کې فرصوی مدینه کې راغلي دی د دلیل د دې چې دا دی دی آیات مدنی دی ځکه د دې کې ذکر د جهاد دی یو قاتلون فی سبیل الله هغه وجنګیږي په لار د الله کې چې د الله کلمو چې د الله دینو چې نه دوپاره الله ذکر کې فقروا تاسو له په منځ کې تهجد کې متایسر منهُ هغه چې آسان وي منهُ د قرآن منا. سمر که دیشی اسانیوی اغلوله واقع مصالات او پر قائمات است مه تحجج لړه اګه پس پر راګه او دام یادت ساته چې پرزموز ابتدان حضرت اشیرن روایت ته د بخاری چې دو دو رکاته سار اون دو رکاته او مس بهینوم دو رکاته او مازیګروم به چې مدینی ترغه نو چې کم دو نوغه په پا دو پاتشو سار دو پاتشو او دینو رکی زیادت هو مش بهین اصلور شو مازیګر اصلور شو مقامغه دریشو عدما سوتن سلور شو بیا ور سم شو و تر ابتدا ابتداء کې د ود ورکه ته په ماګي واقع مسلات او قائم کې فرض مز پین زمون زناوات او زکات او ور کې فرض زکات د مالونو نه زکات پر کې مال کې چې زکات راځي و اقرض الله قرض حسن او ورته الله جل جلاله هوت کرس خيستا نو کارن مراد انفاکت او زکات مخ کې شو نمال کې نورم حقونه دي د زکات نه لاوه لکه رشتہ شو کمزوري دي بازي مور شو اپلار شو بچي شو ملمش وعلى کلی رکلی راغل کلی باندې حته کور تر راغل ر یو خاندان ل راغل خاندان باندې حق چل راغل دي دا اکرام ده ده. او عزت باغ باندې او خسته مطلب دا چې په اخلاص صحیح د حلال مال نه ودالنه درزاد وب اخلاص صحیح د حلال لپاره د حلال مال د دین امر ادا غدی واجب لر الله ورګه تاسو قرض حسن کرس خیسدا زکات نه علاوه چې کم نفقات واجبہ غیر واجب نه نفلی صدقات دی وغیره او متقدم لنفسکم من خیر او لو تاسو چې کوم ملاندلېګه د خپل نفس لپاره من خیر ان کم خیر نه چی وی کاغه صدقوي مزوي حجوي زکاتوي ذکروي سوشم چې الله تاسو د خپل نفس د باروړان دی لګي نتجیدوه ان الله تاسو به امید الله سره دغه ثواب به د الله سره عمومه په داسې حال کې هوا خیر چې هغه به ډیر بهتري وګورم وړاندې لګل نبی اسلام صحابه تهوه تاسو ګیداس سخته بل من سره محبت کې صحابه وې یا رسول الله د بل مال سره محبت نه کی خپل مال هغه دی او روایت کی راضي نه আলাইه السلام پر مل. چا غی انسان زان لمخ کیولی مال چې انسان ځان له مخ کی ولي کیو پر دې مال د وارس مال هغه الفاظ دا سې دی سوق جی جی د وارس مال سره محبت کید بل مال سره سابه او زهک نه کوي نه আলাইه السلام خپل مال هغه دی چې انسان ځان له مخ کی ولي او چې کوم تو پریدین دې نه دا چا مال دی د مال دے. او یو کې راضي چې ابن ادم وی مالی, مالی زما مال زما مال نه আলাইه السلام ما لاغه د چې عقلل تهفااف تاړو فلایک فده غست او لب د فیت یا د واغ نزور ډ کو او تهصدک ته فیت یاتهصدکه نظان لې مخکې سلیږ دا درک اسم مامال د انسان او دې نوا چې دونکې د او ستو خلکو ته سر دی پ د کېونې ته اوس روستوڅوک کوئ یو پلار به بچ ته دڅلا کو کور کوې زه یو 500 د وم ک پلار په یوا ورک رست بیا زوبن ورک خبر ده اندلغه ما سلام غره د انسان مال چیکله انساني ځان لا اخرت ته ځان اودام یتځه دي د دانې چې سړی مده بیمار شيو یا دمر خلله ورشنو بیا بیا ګور بیا صحبوناده عظیم جرم دچ بیا وي زمام ما ټول څو صدقه زکه چې سړی په داسې مرگ باندې بیمار شي چې هغه تمہاره زموت ویلیکيږي داګه نبیخه کیږي نه دا مال تدل لا سوزی ده الله پکا تاکي صرف دریم روپیا دې ته پاتې شي دوی سمال هغه د ورساو کاتي ته د الله په حکم کې منتقل شول څه دې ویټول صدقه نه دا په ټولې شي صدقه کوي دلته صرف درهم روپیا حق ده نور دا د ورساو مال دنبی نبی اسلام چې ملي کی به او دا دی او لو دا دی په لو بیس کوي سره کایته بیا نه کیږي دا پر مال او پر دې حق بیسدک کوي چې صحت کی انسان او مال ته محتاج نه د انسان خپل صدا صدقه دا د خیرت لګیلې وخير او دا ډیر بهتر دی انسان نه پر د دنیا د مال نه چې کوم خیر ته وليګل ډیر بهتر دی هميشه هميشه کار راغله دنیا د خواطه شو واعلم اجرا او ډیر روی دې په بار د ثواب زکه الله تعالی یو پلس یو په اوسه او, او چې سم اخلاصینو یو بغیر حسابي کې الله جل جلاله واستغفر الله الله نباخنه وره امه کې مسله کې کی عمل لیل کې کوته هیڅ وی بل غنا شوي بل شوي الله نباخنه وره ان الله غفور رحیم ایک ان اللہ تلہ جل دے ډیر بخون کې او ډیر مهربان دی نو دی اخرون یضربونک مې ته یو حدیث یو حدیث مې بلم مخنه درشو نبی علیہ السلام ناس یو تن درشم مفهوم روایت در روایت مفهوم د تو بیانوم کې لږه خو سيادت منو برابر صاحب ولو کان فی سبیل اللہ کې چې دی د الله په لار کې دی نه اوي له سلامو پر مالک او دې والدې نیبوږا غني د غي د پر رزق تلاشه کوي نو فی سبیل الله د اللهم د الله بلارګي او اوي پر مالک چریدا راوتی د دې لپاره چې دې ځان د سوال نه بچي نو کان فی سبیل الله د اللهم د الله بلارګي او لسنوري وږي ذکر کړي مختلفه او پر مال کې دې دې په رو دي خلکو د خپل صحت خي ریا کاری او خپل قوت خي نو كان په سبيل شیطان بیا دل لرزه کوي بلارده شیطان کې حلال رزق ګټل به حال دام په سبيل الله د اجر او ثواب نه خالی نه کم رزق چې انسان بچو له او د احتسام په نیت باندې د ثواب په نیت باندې او د الله مخلوق د رزق په پټ دا به الله تعالی د پټل کې د دې مخلوق په چا باندې ده ما مندا بل دن فل اردل داس کو دی, دې دغه کم بچوره کټلې کم دې دو د پټینغه لاشه و دې عبد الله ملالمه کیسه کوي دې کم جن مرغو خوړلې دا غېده چې پالنه دې عبد الله الله کې ان ربکای کینن رښتاچې دی پیغمبران عالم پوې دې انک تقو مو چې کینن تو دې کې تاج دې دو کې اذنا من سولسایل لټ دې نس دې ای سوو د شپې ته کله ونس په او کلنی مشپه رسوسه او کلهې معسه د شپې وطفتون نوېږې او ډله منلهنا داسانبهونه معقا چې په مجلستا کې تا سره دي والله یقد دیرلیيل لا تالا چې دی اند ځکه شپ اورون نهها را اوورځو حقیقتن. علم ما معلومه واللہ تعالی تا علنت سوو د چیتان سبان د زونه که طاقتونه د ازید نو پتا علیکم الله تعالی وا فسیو تا زباندي ګان حکم اسانه د بوته نفکرو فستان سول له ما دوم را کتره تیا سراچیا سان وی منل قرانه د قران په تهجد کې الی ما معلومه والا قالاتا ان سے کو نو داز زردی چې په دمن کوم دستا سونه مسلمانانو مردان نه جوړا واخرو نو سنور دستا سونه یضربونای بس بسفر کې فل ارض پزمک کې پدا سیحال کې یبتاو من فضل الله چې هی بتلاش کې دا اللہ تعالیٰ سنور و آخرون یو قاتلون غیب جنگی گی جہاد بکی فی سبیل اللہ پبارددین دا اللہ تعالیٰ کی نفق رو فستا سلو لے ما دم رکد ری تیسرا چی آسانوی منہ دن قرآن نا واقیم السلات و تاسو برابر سی طریقی سرکویں پرزمون زنا پرزمون زنا وَاَادُوا الزَّكَاةَ وَارْكُوا الزَّكَاةَ فَرْضُو دمالونو خپلونه و اقرب الله او خرچ کویا قرض ورکویا الله تعالی ته قرض حسن کرس خيستا و ما تقدمو لانفسكم او هغه چې تاسو وړاندې لګې خپل ځانونو لره من خير نداری او به تر عملنا د اریو خير نداری او مالنا نتا جیدو هو تا صبح مهمه یانی ثواب داغه ان الله هد الله تعالی سره هو خیر و ناب ډیر بهتري د دنیا کې د پرهودشي وی مال واعظم او ډیر زیات به لوی به اجران په الله طلب د پسنهو کېتا سدال تعالی ناس ان الله یقینا الله تعالی غفور و ډیر بخون کې رحیم و ډیر مهربانه ده الحمد <سؤال> لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اجعلنا واحد من اولياء الله سبحانه وتعالى من اهل غزه النبيتي من جنان الجنه اجمعين في مصلاه الذريه اجمعين صلى الله عليه